Kopó. Válparájzóban nagyon egészségtelen a tér. A levegő füllet, büdös és párás. Az ég, mint egy hályogos szem, ónszínű mozdulatlansággal borong a város felett. Látszólag derült idő van, és egy rövid cséta után bőségesen lehet a vizet kinyomkodni a ruhából, amit itatós módjára szív föl a levegőből. A csontok is felszívják ezt a vizet, de nem lehet kinyomkodni belőlük. A reumás sajgást idéznek elő, sav képződik az izületek között, és féloldali fejfájásokat okoz. A tenger állandóan nagy, lusta, szürke hullámokat dobál, és úgy hat, mintha élettelen testeket gurítanának egy hatalmas ponyva alatt. A hajózás szinte teljesen szünetel. A csúron vizes kikötőbe hordók és ládák állnak elhagyottan. Ponyvábal bemond bálák, leszerelt vitorlák. A négyszögletes deszkahalmokat híg rothadással permetezi a szomorú klíma. Vastraverzekről, láncokról, darukról csöpög a víz. Mindenki halt, ázott, szomorú, és óráról órára ugyanazok a hangok csikorognak, loccsannak, koppannak, csöpögnek. Értelmesnek látszó és kitudhatatlan társalgása élettelen anyagoknak. Valparájzóban ez a szezon. Az időjárás pessimistává teszi az embereket, és a kikötő, ez a bőséges anyag, kiszáradt emlőivel nem képes többé ezreket táplálni. Polgári múltamnál fogva módobban áll a mimikri, hogy esős évszakban kék kikötő munkásból valamiféle züllött egzisztenciává változza át, amíg a munka újra kezdődik. Ebből is látható, hogy ha több volna a munkaalkalom, csökkenne a bűnözők száma. Mert eltekintve a rendszeres munka öntudatritmusától nagyon sok embert a legszárazabb kenyér visszatart a gonosz tettő. Én ritkán voltam kimondottan bűnöző, inkább jelentéktelen statiszta szerepeim voltak. Ezen a télen is lepper működtem, akinek ténykedése abban állt, hogy jól öltözöttem, lehetőleg kellemes modorba, mint bányamérnök vagy filmoperatőr összeismerkedik a belvárosban külföldiekkel, és elviszi őket az ambasszador mulatóba szórakozni vagy kártyázni, amely esetek mindegyikében az illető reggel fillér nélkül tér haza, esetleg puszta alsó ruhájába ébred fel valami köztéren. Már az is előfordult, hogy a ruhatárból nyíló csapó át a tengerbe tettek egy holttestet. Tatján a vörös nő volt. Mindig fekete ruhát hordott, és adhangon beszélt, amit azt hiszem a sok erős pálinka és az olcsó cigaretta okozott. Nagyon ritkán volt jó kedvű, és ilyenkor valami finom irónia, szomorkás öngúny vegyült a derűjébe, mint egy régi bánatok rezonanciája képpen. Nagyon szép nő volt, és a fél száján egy cinikus, durva, drámai mosoly jelent meg sokszor. Hankóába ismerkedtem meg vele. Ha Sinemann nem adott valami külön megbízást, és nem akadt vendég, akkor ide jártam. Sakkoztam, újságot olvastam, néztem a táncolókat, és megittam éjfélig egy pár zöld pálinkát. Itt láttam egyszer egy nagy bajuszú, négyszögletes vállú emberrel, valami szláv nyelven vitatkoztak. Tatjánának remektek az orcimpái, idegesen rákta a szopókás cigarettát, egy ideig dobolt az újaival az asztalon, aztán felkapta a belépőjét, kitépte csuklóját az kapó kézből, és elrohant. A férfi hajadon fölve, smokingban utána. Kint sűrű, vastag, merőleges csíkokba zuhant a sűrű trópusi zápor. Ledobtam tíz frankot, felcsaptam a kalapomat, és utánok siettem. A gumikabátot már kint vettem föl. Arsogott az orkán, lengtek a lámpák a széles, néptelen utcán, és a dús trópusi fák földig borultak hosszú leveleikkel. A férfi az út közepén állt, és megpróbált beleordítani az zuhogásba. Tartyána! A nyulánk fekete ány eltűnt a sarkon. Szemben egy lódenkabátos ember állt a kapoműjedésben. A smokingos nem vette észre, hogy őt figyeli. Egy autó vágtatott el, zuhatagot fölcskölve, és újra felhangzott a kétségbe esett kiáltás. Tatyana! Elindultam a nő után. A smokingos mellbe ragadott. Mit akar arra? Újjaimra markoltam a boxert a zsebembe, és egész közel álltam hozzá, hogy egy várándítással felüthettem az állkapcsát. Menjen a fenébe! mondtam, és láttam, hogy támadni fog de a lódenkabátos a kapu alól most oda kiáltott valamit ismeretlen nyelven. Még sosem láttam annyi tiszteletet és rémületet emberi arcon, ahogy a smokingos nézett a közbeszólóra, aki még egy rövid parancsot mondott, mire a támadó hátrálva elkotródott. Átugrottam a tócsákat és siettem tattyána után. Befordultam a sarkon. Kihalt az utca. Bizonytalan érzésekkel megálltam. Magam se tudtam, hogy mit akarok, mit lihegek itt. Búgyborékolva rohant az áradat a kanálisba. Az ápor egy másodperc alatt elmúlt, és most hallatszott a szemközté lebújból a török muzsika. A mellettem lévő kapóhajból kilépett atyánál. Miért jött utánam? Nem tudom, meg akartam ismerni magát. Áltunk. Hidegen, bizalmatlanul fixírozott. Mellettünk zörömbölt és zuhogott egy két emeletes házcsatolnája. Kurtám, mintha vakkantana, mondta. Most nem érek rá, menjen vissza, és várjon meg a Hanakuba. Ki volt ez a pasas? Lókupec, egy óra múlva jövök én is. Visszhangosan kopogtak el a léptei, meg se fordult, és eltűnt a sarkon. A levegő forró volt, és nehéz. A falak, mint a hangosan gőzölögnének. Csupa sötét, mozdulatlan ablak, hosszú ócska házak. Visszamentem a hanakó elé. Megálltam a szemközti járdán, néztem a piros transzparenst, a kék és sárga lámpionokat. A lúdenkabátos már nem volt ott. Egy részeg nő belém, átfogta a nyakam, énekelt és húzott magával. Mikor ellöktem, leesett az aszfaltra. Ülve maradt, széttárta a karját és tovább énekelt. Bent a Hanakóba már nem találtam a smokingost. A pincér azt mondta, hogy nemrég mentem, azelőtt még soha sem látta. Tizenegykor jött vissza tattjának. Csapzott hajcsomók loktak ki a alól. Egyenesen odaült hozzám, és csáját rendelt. Tunellini razia volt, Grossmond lelőtték a rendőrök. Esedékes volt. Én nem mond csináltam, kíváncsi vagyok, hogy vele ki fog végezni. Ő a leghatalmasabb, maga német, magyar vagyok. Miért nem tisztességes ember? Nyáron tisztességes vagyok, csak ha nincs munka őszem, akkor öltöm magamra a bűn, mint egy átmeneti kabátot. Mi a vélemény a gyilkosságról? Úgy beszélt, mint a ki kér. Egy fickó, amit időnek neveznek, idézi elő azt az optikai csalódást, amivel az emberiséget egyénekre szokták szétbontani. Tulajdonképpen mindjárt jók vagyunk, mert nem voltunk, és nem leszünk, és nem változtathatunk egy atomnyit sem a természet helyes rendjén. Nem is tudom, miért lett a szeretőm. Nem szeretett, sőt, talán ellenszenves voltam. Egyáltalán nem volt forróvérű, egy pillanatra se tudott annyira megfeledkezni magáról, hogy a legcsekélyebb gyengétséget is mutassa irányomba. Pizsamában ült az asztalon, és cigarettázott. Még beszélnem kell neked a kopóról. Egy évig éltem vele együtt. A kopó nem olyan csirkefogó mint te. Lakatos volt lent a dokkon, és elment innen a hajózási szezonnal éjszakra. Azért nevezték kopónak, mert hosszúkás kás van és széles füle. Vissza fog jönni. Nem hiszem, ha egyszer elkerült ebből a langyos, most városból, miért jönne vissza? Miattam. Téged meg akar ölni. Ha erőszakos lesz, hamar elküldöm. Vállat von, mint akire ez nem tartozik. Esténként kávét főzött, és lírai verseket olvasott. Nagyon lusta volt. Macska szerűen tudott nyújtózni, sokat ásított, és hanyag volt a holmiára. Általában valami nagy indolencia nyilvánult meg benne az élettel szemben. Sokszor mentem a kikötőbe, és bámultam a látóhatát, reménytelen vágyjal hajókat lesve, hogy hozzák a munkát. De nagy áporodott szélcsend volt. Heteken át semmi más, csak lusta, langyos, nagy cseppek hullása, ahogy itt is, ott is összeáll a pára. Mindenütt nagy, mozdulatlan tócsák, és néha nehéz, lompos ködök hömpölyögtek át a városon. Izzadságtól és léggőztől nyírkos a test. Huszonhatodikán éjjel tettes leszúrta Alexandrovics Mirko Dimitri volt cári tábornokot, aki európai mintára szervezte itt a hadsereget. Este egy hajós tisztel ismerkedtem össze a belvárosba. Rávettem, hogy nézzem meg valami originálisat, ahol különleges nemzeti hangulat van, és elvittem az ambasszadőrba. Több emeletes palotában, bordópompával berendezett helység az ambasszador. Később felvittem az emeletre játszani. A kifosztásra szemelt vendégnek Csimara pálinkát szolgálnak fel. Régi spanyol recept, valami braziliai bogyóból présedik. Sok tiszta alkoholt és helleboruszt kevernek hozzá. Nem élvezeti cikk, bár kellemesen keserű mandula íze van. A csimara egészen egyszerűen lassan ható méreg, amivel gyanótlan áldozatokat életveszélyesen elbódítanak. A csimara azért alkalmas speciális célokra, mert mielőtt előidézi a napokig tartó mély ájulást, amelyből idegsokban ébred újra a beteg, egy pár óráig súlyos, részegséghez hasonló tompult állapotot okoz, amikor az áldozat még mozog, beszél, táncol, kártyázik, de elhatározó képessége a minimumra csökken, és a külvilág teljesen elveszíti számára minden jelentőségét. Teljes szélcsend volt. Az éjszaka nagy azonos hangokkal hullottak a zsíros izzadó lombokról. A hajós tiszt neki támaszkodott a terasz márványos lopának, sárga verítékes arca megvonaglott, és mély lélegzetet vett de enyhülést nem kaphatott a súlyos, gőzködös levegőtől. Öt ujját szétterpesztva van mellére nyomta. Látszott, hogy vesztét érzi, és elvágyakozik erről az ominózus, gyászos, légtelenségbe burkolt tájról. De öntudata már csak foszlányokba kapkodta a valóságot. Kinyitott három gombot a blúzán, széthúzta a gallérját és visszakézből lesöpörte a sapkát a fejéről. Egy papagájrik oltozott valahol. A lusta langyos cseppek csak hullottak, és sárga fényudvarokban állottak a lámpák. Alekszandrovics tábornok gyilkosáról még semmi hír nem volt. Egy teherautó robogott, hogy megrázkodott az egész épület. Már hetek óta ült a városon kimerikusan ez a mély, mozdulatlan ájult csend, mintha minden pillanatban vihar törhetne ki, és sűrű, mosogató víz íze van a szájban a levegőnek. Újra játszott, és a homlokán szörnyen kidagadt egy ér. A füstöt vágni lehetett a helyiségbe, poharak csörögtek, hangok morajlottak lehalkítva. És a krupié egyhangúan recitált. Helyezzék el tétjeiket. Nincs tovább. Ruin kolör A paddón át szóló szürem lett, és a kinti köd láthatatlanul lógott itt a szobában. Úgy gyötyogott az emberi idegek és indulatok komprimált szennye ebben a boszorkányüstben. A tiszt lesöpörte a és homlokával az zöld posztóra zuhant. Éles csengetés hallatszott rendől: Csörömpölés és dobogó lépések. Razia. Kisül, hogy két detektív is volt jelen, Négy revolvert fognak ránk. Régi fedezékem, egy kaktusz födör mögé ugrom. Csörömpölve lehullik a lámpa. Lövés. Egy dupla villanás irányába három lövést adok le. Tiporják egymást. Felököket őket az erkére futok. Alattam az utca jajgat és morajlik. Páncélautó, fényszóró, gomibotos rendőrök rohannak és sípolnak. A kocsi úton egy nő fekszik. Lövések. Egy oldalablakon át a folyosóra, úrom. Belépek a paternoszterbe, a tetőn kiugrom és lekapcsolom a liftet. Egy fél női ruha van a kezemben, a homlokomon horzsolás vérzik. Falba ütöttem vagy golyósúról. Smokingban bolyongok a háztetőkön. Mintha fejemet egy virágág puha földjébe fúrtam volna, olyan nyomasztóan kapkodom a levegőt, és a nyakütő eremen hallom, hogy a szívem rendetlen bakugrásokkal dobog. Az arcom, a ruhám csupa víz. Ruda, kémények és lécek. Mintha zápor söpört volna végig minden, oly nedvesek, pedig négy napja nem esett. Már megint mi volt? Kérdezi Tatjána, hogy zsebkendővel bekötött homlokomat meglátja. Razia, úgy látszik söprögetni akarnak. Végig döltem a díványom. Tatjána elővette egy regényt és olvasott. Nem laktunk együtt, mert az ilyesmihez egyikünkben sem volt meg a kellő családias hajlandóság. A könyv felett egy futó pillantással megnézte magát a tükörbe, hogy milyen, amikor olvas. Ekkor lépett be Kopó. Nem kopogott, de szerényen és illedelmesen lépett be az ajtón, a dokmunkások jellegzetes kék zubbonyában. Csöndesen körülnézett. Ki ez az ember? Fordult tattyánához. A barátom, mondta tattyána, behajtotta a lapot és letette a könyvet. Azt mondtad nekem, mikor elmentem, hogy megvársz. De nem tettem. Kopó leült egy fotelba, elővette kését és füstölt hústevet. Port alejréből jöttem vissza. Nagyon messze van. Nem szeretek hiába fáradni. Szereted ezt az embert? Szeretem, mondta Tatján a lustán, mintha csak azért tenné, hogy békébe hagyják. Aztán hozzátette. Téged is szeretlek. És melyikünkkel maradsz együtt? Mit tudom én, amelyik életben marad. Most fordult hozzám kapó. Magának mi a véleménye? Majd csak elintézzük valahogy. Valami enyhe izgalommal éreztem, hogy kettőnk közül valamelyiknek elérkezett a végzete. Kopónak azonban praktikusabb problémán jártak a gondolatai. Hol fogok én most lakni? Tatjánánál nem lakhat, amíg el nem intéztük ezt az ügyet, mondtam. Ma nem tudom elintézni magát, tíz napot utaztam fenékben. Tatjána ásított. Muszáj ezt nekem mind végighallgatni? Ámus vagyok. Kérem, mondtam, egyáltalán nem égett a körmünkre a dolog. Aludjon nálam, és holnap éjjel felmehetünk a kálváriához rendezni a kérdést. Ha a magánál alszom, egyikünknek sem lesz nyugodt álma. Van egy fülke a szobám mellett. Én magára zárom az ajtót, maga odatolja a szekrényt, és nyugodtan alhatunk. Van revolvere? Nincs. Tatjána, adj neki egy revolvert. Itt van. De most már menjetek! utánon kiabált. Lövés előtt le kell húzni a szöget az ávár mellett. Mentünk. A köt távozóba volt, szinte láthatatlan gomolygott. Citerák és sípok nyekergő muzikája hallatszott gyöngyfüggönyös vörös kis portálék mögül, és hosszú sorban kék, sárga és vörös lámpák hunyorogtak végig az utcán. Frakkos, cvikkeres kínai lépett ki egy ajtón vigyorogva. Opium, szenyoresz, opium! Hegynek mentünk egy görbesikátoron. Gőzölgő patkányok cikáztak a lábunk előtt. Egész rióig mentem föl, panaszkodott kopó. Mondhatom, nyomorúságos állapotok. Límában azt mondják, inkább van munka. Hadi anyagot szállítanak lapázba. Megmutattam neki a fülkét. Mosolyogva bólintott. Egy másfél méteres ládába utaztam idáig. Lefekvés előtt még beszélgettünk. A legtöbb dologban egyezett a véleményünk. Rokon találtam, és azt hiszem ő éppen így volt velem. Másnap sok dolgom volt. Korán reggel kizártam az ajtót, és lementem a metropolba reggelizni. Néhány távoli, kényszínű napsugárin bolygott a levegőbe. Belváros. Kopott polgárok, üzletek, biciklik és rosszalakú közönös nők. Most ébredtek. Mit tudnak ezek a város mélyéről? Korán reggel van, de mindenki ízzad. Ez valami nehéz, beteges izzadás, Tikkad gyengeség, mintha az aszfalton keresztül gőzölögne a mocsár, amelyre itt minden épült. A mocsár lidérce, gonosz szelleme itt maradt ezen a helyen, testétől elválasztva és itt ül a városon. Katonai temetés megy el az ablak előtt. Kucsmás díszszázad marokra fogott muskéta adjal, merevem, téthajlítás nélkül, mintha mindnek műlába lenne, lép az ágyutalpon húzott koporsó mögött. Feketével letakart peregnek tompán. Alekszandrovics tábornokot temetik. Szombat volt, siettem fel Sinemánhoz. Ott ült hatalmas íróasztala mögött, fáradt szemeivel, lebigyedő alsóalkával és kopasz fejét simogatta a tenyerével. Perzsaszőnyegek fogták fel a rokát függönyök képek, egy pazar klubfotel garnitúra és valami finom francia illatszerszaga. Rossz indulatúan álmosan nézett rám. Ki fog menni csónakkal a dzsellőészhez. Tegnap érkezett. Félmérföldnyire áll a keleti indiai doktor. Behoz egy pár ládát. Tíz és tizenegy óra között megy, a parti őrség nem fog arra járni. Efelől biztos lehet. A tegnapi razzia csak tessék dolog volt, mert Rossman tagjon lőtték. Semmitől se féljem. Visszafelé a klubház alatt köt ki. Ott várja ránk. A legügyesebb embert küldöm magával. Tízkor találkoznak a kikötő védőasszonyánál. Pignatellit láttam a metropolban. Tudom. Megmutatom a kísérőjét. Csengetett. Kopó jött be. Szomorúan összenéztünk. Hát természetesen nem lehetett szólni arról, hogy mi van közöttünk. Még gondolatnak is nevetséges volt, hogy Sinemant a mi kicsinyes magánügyünkkel molesztáljuk, vagy ilyesmi akadályt képezhetne, mikor magasabb államügyekről van szó. Nyugodtan kievezhettünk együtt a sötét vízre, mert sokkal jobban rettegtünk Sinemantól sem, hogy hivatalos ügyközbe megkockáztathattuk volna elküldeni a másikat. A gyilkos egy pár óra múlva követte volna áldozatát a halálba. Azért mégis furcsa érzés volt, hogy Kopó a másik pár evezőnél a hátam mögöttül sokszor bizserget meg a tarkó, mintha fügykös lebegne a fejem felett. Nagy hold volt, de ez csak kedvezett nekünk, mert oldalról tűzött és szélesen kivetítette a dokkok árnyékát, hogy teljes sötétségben nevezhettünk egész a lépcsők közelében, lassú, mély evező húzásokkal. Különben sen kellett félnünk, mert Sinemann a mi életünket még kockáztatta volna, de a kábítószer semmi esetre sem. Biztos volt, hogy a parti őrség nem fog erre jönni tizenegyig. Néhány percig eveztünk a raktárházakon túl, és feltűnt a J. Louis leszerelt árbócaival. Egy lelket sem láttunk rajta. Kopú megszólalt. Ambasszador! Két kar lenyújtott egy ládát. Vagy egy mérföldnyi távolságban fényszóró söpört végig a vizen, és megcsillant egy közeledő torpedópáncél bordáján. Ott cirkált a rendőrségi motoros. A víz mozdulatlan, sötét és domború volt, mint egy albódi nocéros háta. A közeli parton homályos lámpák és pálmák látszottak. Félkörbe megkerültük a három nagy dokot és behevesztünk a Nord szütt bazennyébe. Ide hallgas! Ígérd meg, hogy nem találkozol többé atyánával, és én is szakítok vele, suttogta mögöttem kopó. Eszem ágába sincs. Nem szívesen fújom el a gyertyádat, nekem már feleségem is volt, de nem bírta ki, hogy mindig csavarogjak. Neked még sok nagyon jó nőd lehet, és elélhetsz még egy deravig, amíg megkapod a golyóidat. De ha nem akarod, Hát, menjünk a kálváriához. Csak a jobba levez. Szívesen lennék veled békességbe. De azt nem mondja senki, hogy kidobtak, mint egy cselédet. No, húzz a lapátokat. Stop! Meg volt beszélve, hogy találkozunk a kálvárián. Amelyik lejön, az maradt atyánál. Ez nem valami félvadszokás. A klíma, a tél áztatja az idegrendszereket. Gyerekesek, csökönyösek, gonoszak lesznek az emberek és minden alkalom jó, hogy levezessék a változás sóvárgó tettvágyukat. Mi szerettük egymást kopóval, és elhatároztuk, hogy valamelyik megöli a másikat. át már két napja nem láttam. Mielőtt nekivágtam volna a elmentem hozzá. Szórakozottan hallgatta, hogy mire készülünk. Szórakozottan abszolválta az ölelést, és átlátszó komédiával mondta. Csökö vigyázz magadről, a kopó nagyon veszélyes. Hú, és szeretném, ha te jönnél le a kárvárjáról, De ma nem fogtuk fölmenni, szükségem van rád. El fogsz kísérni a régi kikötőbe, és segítesz, ha valaki megtámad. Nem szívesen halasztom el a találkozást. Föl van fordítva az egész lakásom. Szekrényt húzni, szekrényt tolni. Hónapig még kibírod. Fél tizenegykor várnám a konzervgyár előtt. Fél tizenegykor ott voltam. Legnagyobb meglepetésemre kopóval találkoztam. – Te is tatjánat várod? – Azt hitted, hogy a feltámadást téged is hívat? Lihegve jött Tatyán. Egy fényes, vékony gomikabát volt rajta. – Veszélyben vagyok. Kire gondolhattam volna, ha nem rátok? – Azt hiszem, nem lesz semmi baj, csak ideges vagyok, és azért gyanakszom. – Beszélni fogok egy, esetleg több emberrel, ha valaki hozzámér vagy a zsebéhez nyúl, rögtön lőni. Egyszerre, sokat. Levártunk egy dűlő úton a régi kikötőbe. Utolsó halálos páráit küldte a tél, és a lámpák, mint egy puha anyagba burkolva, párából szült glória mélyen bóbiskoltak. Úgy sietett, hogy nem bírtuk pontosan átugrani a tócsákat. Telé lettünk sárral. A ködben láthatatlan tengerről, véses, szaggatott jelekkel búgott egy hajó és sehol egy járok elő. Néma, ázott, barna, raktárházak, cseppek, piszkos lámpák. Rosdás simpár mellett siettünk. Egy daru nyitott kunyhójába vezetett minket. Úgy látszik, innen ment ki az őr cirkálni. Itt várjatok, csendben. Aki jön, annak nem szabad tudni, hogy velem vagy tud. Ha hozzámérnek, lőni. Rögtön lőni. Lehet, hogy egy fél óráig is kell várni. Három lépéssel tovább ment. Nem kellett egy fél óráig várni. Valaki kívülről ránk az ajtót és bezárta. Az ajtó vasból volt. Neki ruhantunk vállal, persze meg sem mozdult. Felragadta egy széket, de kopó lefogott. Ha zajt csinálsz, lebukunk. Ezt az ajtót nem lehet kitörni. Tehetetlenül álltunk. Az ajtó és az oldalfal közt egy keskeny résen kinézte. Három ember fogta körül tatjánát egész szorosan. Félhangosan, gyorsan beszéltek. Mi nem félünk a sinemang az embereitől. Fagyjon, Rollins! kiáltotta egy kisköpces ember. Tőlem, Begumov elvette a levelet, hadarta rémülten tattyának. Gyorsan váltották a mondatokat. Alig értettem valamit. Moszkvába megüzenték. Az nem a GPU pénze volt? Aztán keményen mondta a kisköpces. Ezért lőtte Alekszandrovics tábornokot, és Tatjána rögtön. De nem hoztam el semmit. Utoljára mondom. Holnap megmondhatom. A köpcös belőtte tatjának. Tatjána. lépések csobbantak el. Tatjána egy tócsába esett. Megirohantam az ajtónak, mint egy faltörőkos. Háromszor pattantam vissza. Úgy éreztem, eltörött a vállam. Kopó úgy tekintett rám, mint egy filozófus, aztán visszajött egy szerszámos ládával. Persze, kopó lakatos. Mint ha pár szekrénybe lettünk volna zárva. Valóságos hidegvágást csináltunk. Izzattan, lihegve, keményen dolgoztunk, még végül, mint egy lótus széles, nagyszírmai, úgy volt széthajdva a zár lemez. Kint voltunk. Megfordítottuk tattyánát. A szemerém júlta merett ránk, a szája, mint egy hatalmas óbetű tátongott felénk. Most látszott csak rajta, hogy mennyivel öregebb, mint hittük. Hogy a szemesarkából és a homlokán ráncok vannak, és a festék alatt bizonyára erősen őszül. Csupa szenvedés és írtózat volt a vonásai A retikülje nyitva hevert mellette. Rús, kompak, kulcs, apró gurultak szerte. Leesett a kalapja is. Hosszú, rút, tincsek lógtak a tócsába. Homlokán egy véres kör. Te nem tudtad, hogy a csekákhoz tartozik? Kérdezte Kopó. Messziről egy kézi lámpaim Hatalmas ugrásokkal futottunk a raktárházak mögé. Ott levetkőztünk. Ragadós, sós pára tapadt hozzánk. Ez a nő maga kereste a halálát, mondta Kopó. Most már megmondhatom neked, hogy engem szeretett. Azt mondtam, szeretné, ha én jönnék le a Kálváriáról. Nem árultam el, hogy ugyanazt mondta nekem. Minek? Maradjon neki, atyána emléke. Nekem mindig elég, ha én tudok valamit. Nem vacsoráztunk. Az ablakővek gyöngyözött. A sápadó ég alacsonynak és barnának látszott. Aznap este nem tóttuk oda a szekrényt, és nem zártuk be az ajtót. A jobb szememben keresztül írtózatosan fájt a fejem, és lázom volt. Befeküdtem az ágyba, de a lepedő és a párna elviselhetetlenül melegítettek. Aztán süllyedni kezdtem. Elaludtam. Tatjánával felmáztunk a J. Louise-ra, ült egy koporson, és álmosan dörgölte tenyerével a feje tetejét. Tisztán láttam újján a hatalmas Rubin gyűrűt. A levegőbe sárga fosztlányok lógtak. Tatján a halott szemekkel mereven vigyorgó szájjal beszélt, homlokán a vörös karikával, azt mondta. Ez a vörös karika a halály gyűrűje. Ez az egész történet nem igaz. Én nem vagyok Tatjánam. Én vagyok a trópusi tél. Forró, dús, titkos és alattumos. Én vagyok a forró, égő, fekete, zsíros virága. Beteggé teszem a csontjaidat, hosszú kötőtűket szúrok az agyadba, és addig idegesítelek, amíg gyilkóni mész. Mindenütt vér. Ez a furcsa patikaszaga püffet sárga levegőben, a vér gőze, undorral felcsoklik benned, elernyezt, átölel és lehúz az aszfaltba takart hínát. Az arca olyan zöldes sápat volt, hogy szinte világított. Éreztem a feloszlás szagát, sáros hajtincsei vigyorgók két szája széléig lógtak, és fekete fogaival egy nagy, rozsdaszínű virág szárát fogta. A szirmok lassan, kígyószörjel mozogtak. Fúdokoltam és az agyam, mintha egy nagy marokba lüktetne, amely lassan összecsukódik felette. Arra ébredtem fel, hogy hörgök, és víz vagyok. Kopót láttam az ágyam felett, és rémülten akartam a revolverhez kapni, de a karom, mint egy mellém helyezett bot, merev, különálló és élettelen volt. Most megőr. Vizet az arcomra, és egy újsággal legyezett. Úgy látszik, maláriád van. Rettenetesen nézel ki. Egy tükröt adott. Az arcom sárga volt, és két fekete foltban tűntek el a szemei. Elájultam. Hetek múltak el. A látóhatáron naponta új hajók jelentek meg. Előkerült a kék zubonyom, a sapkám, és boldogan mentem vissza a dokra. A nyílt óceánról friss, sószagot hozott a szél. Eltűntek a folytó sárga ködök. Mellettem kopó énekelve a Karjaimba visszatért az erő, és lelkembe a jónak akarása. Dolgoztam.